Trenul de noapte, pista 5 Trecură de ultima casă și după încă 100 de metri, el descălecă. De la înălțimea șoselei care intra pe pod, văzu jos pe pietriș, trupurile lui și Cosmin întinse la soare, iar la vale în mijlocul apei, bivolul, adică bivolița. Fluieră și cei doi ridicară capetele. Așteptă până observă că ei se uită mai mult spre bicicletă, și apoi începu să coboare cu grijă cărarea spre apă printre brusturi și pietre, ținând strâns de ghidon și încercând cu călcăiul locurile unde proptea piciorul. Claudiu, eu ce fac? striga Ancuța și vorbele ei se rostogoliră cu ecou sub pod. Ce să faci? Vino și tu, răspunse el. Dar nu pot, e prea adânc. E prea abrupt, o corectă el. E prea abrupt, repetă ea îndatoritoare. Să vii să mă iei, auzi? Ei, făcu el. Ajunse jos și lăsă bicicleta să cadă pe o tufă. Cosmin și Ferii se apropiară. Claudiu strigă de susancuța. Vino, măi, că poți, se enervă el. Ține-te de brusturi. Asta ar mai lisi acum. Să care de mână jos să aibă, de ce de grasu. Deși, dacă era și o fată cu ei, putea fi mai interesant. Și la lectură suplimentară, în Jules Verne erau fete. Mai găteau, mai aveai pe cine să aperi de bandiți? Ferii însă nu știa ce iaia lectură suplimentară. El tot ar fi râs. Și ancuța nici nu se măna cu fetele din Jules Verne, una, două, țipa și smirca Mai bine ar fi avut Cosmin o verișoară. A cui e? întrebă cosmina arătând spre sputnic. A ei. Și pe ea de ce a adus-o, zise Feri. N-am putut scăpa, m-a văzut când am luat chibriturile, dacă nu venea măpura. Se uită spre ancuța, începuse să coboare în fund cu picioarele înainte, ținându-se cu mâinile de brusturi. Cordeluța ai căzuse pe gât și se vedeau deasupra șosetelor trei sferturi genunchi goi, ferii scuipă printre dinți într-o parte. Scuiva cel mai departe. Avea și o strungă între dinții de sus. Ea crede că vrem să dăm foc fânului, spuse el. Și ce? Îi dăm foc? zise Cosmin. E Ești nebun, cum să-i dăm foc? De asta am venit, făcui el. Ești prost, mă zise Ferii către Cosmin. Du-te și adună lemne. De ce să adun numai eu? Adunăm toți, zise Cosmin. Eu am adus ce unul și el chibriturile, zise Ferii. Tu ce ai făcut? O să mă scufun și eu, făc bossul Cosmin. O să te scufund pe mata, zise Ferii. Știi că nu poți. Du-te după lemne. Cosmin se întoarse și se uită după vreascuri. Claudiu, dă-mi chibriturile și trimite-o pe asta acasă, zise Feri Mă spune la mama, știi cum e? răspuns el. Nu mă pot scufunda cu ea aici, făcu Feri. De ce? întrebă el, dar imediat înțeles Se căută prin buzunare. Uite, prindeți-i cu asta și întinse cu chibriturile un act de siguranță. Ferii îl luă fără să mai spună nimic și se duse în tufe. Era mai mare decât el și Cosmin cu doi ani, dar n-avea slip cumpărat. Avea niște chiloți negri de sport care îi cam cădeau când ieșea din apă. Bine că el își luase slipul pe sub costum. Mama nu observase. La jumătatea cărării stând în fund, Ancuța se oprise. Cu stânga se ținea de un mânui de mohor și cu dreapta culegea niște flori galbene. Uitați-se cât de abruptă e cărarea. Tot Lara. Va pune florile în ierbar și peste un timp le va arăta profesoarei de botanică să ia premiu. Avea și flori din Africa, Claudiu, știi cum se numesc?" strigă ea și flutură buchetul. Vezi că te duci în cap," răspunse el. Din tufe cărând o buturugă apăru ferii. Avea întrebuze o țigară aprinsă. Din cauza fumului ținea unul din ochi închis. Așa semăna cel mai tare cu bunicul său, Rezmiveș, care și el avea un ochi închis, dar de tot de la Revoluție. Ferii aruncă buturuga pe nisip și scoase din gură țigara. Nu te dezbraci?" întrebă. El se uită în jur să vadă unde să-și pună costumul. Pune-l aici pe crengi, zise ferii. Dar cum de-ai venit așa?" Cred că moare bunicul," răspunse el. E pentru un mormântare. Feri dădu din cap în semn că a înțeles. Era bătrân," zise. El început să se dezbrace. întâi își scoase cravata peste cap să nu-i strice nodul, apoi haina. Al tău e sănătos?" Cine fă cu ferii?" Bunicul tău." Feri pufni pe nas. N-are nici pe dracu." pantalonii și-i puse la dungă peste haină. Crencile tufei se lăsară puțin în jos. Te mai bate? Mai mânca mâncat la arcăinii," zise ferii. Lasă-fă cu el, că poate nu mai duce mult." Am văzut și eu," zise ferii, că nu mai poate fugi cât mine, dar mă prinde seara în casă." El se așeză, își scoase ciorapii și îi sub tufă. Dacă m-ar vedea mama acum, cred că aș casa o și eu." Și pe mine mă bate mama săracă," zise ferii, dar mai mult așa, să nu mă bată chioru. De aia nici nu fug, nu tragi? El arătă spre Ancuța. Du-te mai încolo, nu te vede, zise Feri. Mă simte mama după miros. Ferii mai trase un fum, apoi aruncă țigara și-o înveli cu nisip. Auzi Claudiu, zise încet, asta până la urmă o să vadă ce facem și ne spune. Nu o să-și dea seama, răspuns el, e proastă, o să-i spun că facem niște reacții chimice. Ce sale, întrebă Feri. Niște chestii de la școală, când fierb ceva, sare sau bicarbonat. Ferii nu păru prea convins și dacă se uită în cea un... Când vedem că începe să iasă, îl trimitem pe Cosmin să o țină pe bicicletă la drum. Mai bine îi zicem că începu ferii, dar tăcu, fiindcă Ancuța venea spre ei cu florile în mână. Uite Claudiu, ciuboțica cucului, zise ea. Pe Feri se făcea că nu l -o observă. Se temea puțin de el mama, le tot înșira povești cu țigani care fură copii, mai ales lui, ca să nu se mai joace cu nepotul chiorului. Sau aștepta să fie salutată prima, ca o domnișoară. He, până saluta ferii... Stătea în fața lor învârtind buchețelul între degete. Pune-le în apă dacă vrei să nu se usuce, zise el. Ea merse la marginea apei și ei o urmărire cum se apleacă și fixează mănunchiul de flori între două pietre. Se înverzise pe șosete și pe fund. Așa-i trebuie dacă nu stă acasă. De ce v-ați dezbărcat, făcuia Treceți prin apă? Unde să trecem, zise el. Cum, unde, la fân? Nu mai mergem, răspunse el. Nu?" se ridică ea dezamăgită. De ce? De aia." Sunteți fricoși, zise ea și se apleca iarăși spre flori. Ei venea să o împingă în apă. Cum stătea așa pe vine cu spatele la ei, numai să o atingă și s-ar fi dus drept în cap. Auzi fricoși? Se uită la Ferii. Ferii scuipă printre dinți. Și pe el îl enervau fetele. Ar fi voit să-i spună ca să o lase praf ce vor să facă el, Feri și Cosmin, să-i arate cât e de toantă și ce mare încredere îi acordase luându-o la vale, dar nu putea. Era secret, strict secret. Juraseră toți trei să nu spună nimănui chiar de vor fi schinjuiți, făcuseră cum îi învățase el un adevărat legământ de sânge, se înțepaseră la un deget cu un ac de gămălie, între el, apoi ferii și la urmă și Cosmin, care se chinuise cel mai mult, strâmbându-se de durere până când vârful acului izbutise să scoată din arătătorul lui gras o bobiță de sânge și-și uniseră aici la pot bobițele roșii, pecetluind jurământul și apoi ajutându-l pe Cosmin să-și lege arătătorul cu Batista, că nu-i se mai oprea sângele. Se gândi să aducă aminte mototoalei cui îi fusese frică și țipase când năbărise în curtea bunicului bivolul clopotarului, dar Ancuța cum stătea așa zise peste umăr. Feri, tu ce mai faci? Feri se întoarse surprins spre ea, lungindu gâtul. Te-ai dezvoltat de când nu te-am văzut, zise Ancuța, și Feri se uită de data asta spre el, ca adică asta voia să-și bată joc sau ce era. Nici el, Claudiu, nu știu ce să spună și instinctiv, privi la trupul subțire maroniu al lui Feri, și la chiloții lui negri de sport, prinși într-o parte cu acul de siguranță. Câți ani ai adăugă ea fără să se miște și ferii răspunse repede ca și cum l-ar fi ținut cineva de piept. 15. Apoi se răsuci spre tufe și strigă răgușit. Grasule! Grasule! Cei? se auzi vocea lui Cosmin. Vine mă că ne apucă noaptea! Cosmin ieși de după tufe cu un braț de crânge, rădăcini uscate și rogoz. Era asudat și desfăcu brațele răsuflând greu pe pieptul lui alb se iveră câteva zgrieturi să fie al dracului el care mai merge singur după lemne zise și să lăsă să cadă pe nisip astea lemne? făcu feri dar ce sunt întrebă Cosmin feri nu răspunse ci porni prin spatele ancuței de-a lungul malului uitându-se întrea spre micul baraj de pietre pe care îl făcuse ea în jurul buchetului când ți-au cumpărat bicicletă zise Cosmin ai putea în primul rând să saluți răspunse ancuța Cosmin fornăi cu dispreț și început să arunce cu pietre în apa de sub pod Sper că nu trebuie să împărțim, și cu ea zise apoi tare. Și el îi făcut disperat semn să tacă, dar era prea târziu. Boul mereu îl lua gura pe dinainte, iar când îl spovedea, ta Dacă n-a să înceapă să plângă, spunea tot. Dacă se punea pe plâns, era bine. Urla până părintele obosea plesindul și uita pentru ce luase la bătaie. Bătea la el ca la fasole, cât era de gras. Ce să împărțiți? întrebă Ancuța. Peștii, răspunse el, iute și îi trase cu ochiul lui Cosmin să înțeleagă și tantălăul. Vrem să prindem pești. Dar n-ai undițele, observă ea. Prindem cu mâna. Și lemnele pentru ce le-ați strâns? El se uită curând spre Cosmin, măcar acum își dă seama ce prostie făcuse. Poftim, ce să-i răspundă astea? Pentru ce strânseseră lemnele? Îi arătă discret lui Cosmin pumnul și se trezește spunând, Pentru diureză! Pentru ce? Holbă ochii Cosmin, încuța se întoarse și a mirat. Pentru diureză, repetă el cu putere. Ce aia, întrebă ea? O experiență, răspunse el, simțind că îi vine să dea cu ceva în cap grasului care îl privea cu gura căscată. Ce experiență, zise ea? Vezi că nu citești, făcu el. Și te mai lauzi că ești la cercul de chimie. Trecu un încet în spatele grasului și i trase una cu vârful piciorului. Cosmin icnii derutat. El se așeză pe nisip și, în sfârșit, și-a aminte de unde auzise zise cuvântul. De la tantia Glaie, care la bucătărie, pe când el își făcea lecțiile în cameră, I se plânsese mamei că îi e tot mai greu cu diureza asta, scria tema la matematică și notase cuvântul pe interiorul copertei cu gândul să-l caute în dicționarul unchiului Ghiță să vadă ce înseamnă de tantea glaese văita că nu-l mai suportă. Apoi uitase să-l caute și schimbase caietul, Noroc că i-a venit acum în minte, diureza. Parcă era nume de cățelușă. Ancuța privi spre ei, apoi își puse mâna la ochi și se uită spre soare. Claudiu, dacă mă descalți și eu mă spui?" Nu, răspunse el. Nici eu nu te spun că fumez. Dacă vrei, poți să fumezi. Eu nu fumez, zise el. Ancuța se ridică și scoase sandalele și șosetele trei sferturi. Sub genunchi pe piele, avea două cercuri roșii de la elastic. De ce nu fumezi? întrebă ea. Încearcă măcar să vezi cum e. Au, ce rece e apa! Nu vreau, de ce nu încerci tu? Îl rog pe ferii să-ți dea o țigară. E, și după aia mă spui lui tata. Pe cuvânt de onoare că nu te spun, zise el. Dar trași tu primul? Ți-am spus că nu fumezi, zise el. Sigur, dacă ar fi tras el primul fum, ea n-ar mai fi vrut. Putea să jure șmechera, dar cu el nu-i mergea. Ancuța mai înainte puțin în apă, apoi întoarse capul spre Cosmin și îl privi pe subgene. Tu fumezi? Nu răspunse repede grasul. De ce, zise Ancuța? Uite, ferii fumează. Pentru că nu-mi place. De ce nu-ți place? E amară, zise grasul. El început să râdă. Înseamnă că ai fumat, făcuia triumfătoare și ieși pe nisip. N-am fumat, zise speriat grasul. Gata, al prințese, Ce șmecheră. Ai fumat, zise Ancuța convinsă. Și te spun la tantii preoteasa. Degeaba mă spui că tata e la mănăstire, spuse grasul cu disperare. Da, dar și când s-o întoarce gândi el, continuând să râdă. Îl trimisese episcopul la mănăstire pentru că într-o duminică după slujbă se dezbrăcase și intrase în echipa de fotbal a satului, cum nu mai făcuse niciun pop înainte. Dacă erai popo, nu puteai juca fotbal, deci handbal. Dar lui Cosmin juca și tenis de masă la căminul cultural, îi bătea pe toți. Dacă mă ții să mă învăț pe bicicletă, nu te spun. Te țin, zise grasul. Dinspre tufe se auziră pașii lui Ferii, apoi îl văzură cum iese de acolo cu spatele, trăgând un mănânc mare de crengi legate cu cureaua de la pantaloni. Așa aducea lemne și spre sfârșitul toamnei sau iarna din pădure, din pădurea comunală, trăgându-le spre căsuța lor din lut bătut, unde stătea împreună cu mai sa cu bunicul și cu alți frați și surori mai mici, că tată n-avea. Nici n-avusese vreodată, la ei tatăl nu se știa totdeauna. Era important să ai mamă, nu tată. Ferii aduse lemnele lângă ceaun, merse la pantalonii lui și scoase un briceag. Alese din grămadă două grenci groase pe care începu să le cioplească. Pentru ce sale, a zise Cosmin? Pentru ceaun, răspunse ferii. Pe ce vrei să-l pui?" Ia, apucă-te tu și fă așchi. Și Claudiu ce face?" O să scoată cenușa de acolo," zise ferii. Hai, nu fi putoare, treci la lemne." El se ridică, îi ocoli pe ferii și pe Cosmin și se opri în fața micii vetre pe care cine știe ce pescar sau țigani cu șatra o să paseră în peretele galbui al malului surpat. Pe buza malului, după surpătură, să ceea cea bătrână cu o parte din rădăcini dezgolite, crăpate de soare, se-a plecat deasupra voii ca o trambulină. Se puse în genunchi și trase încet din adâncitura arsă cu amândouă mâinile, cenușă fină și tăciuni stinși sfărâmicioși. Curăță și gaura mare de deasupra unde venea pus ceaunul și gaura mai mică pentru fum. Feri se cățără pe mal și înfipse cele două crăcane de o parte și de alta a vetrei. În colțul gurii avea o țigară nouă. Gata," zise Feri, putem să aprindem." Nu acum," zise el." Întâi să aducem pietrele. Ferii, se auzia Ancuța. Ferii rămase a plecat privindul Ce vrea asta, mă, Şopti. Nu știu, răspunse el și se ridică. Ancuța stătea în picioare cu capul aplecat, plecat, lăsat pe un număr, uitându-se la spatele lui ferii. Ce vrei, zise el? Să împrindă ferii un pește. N-avem timp, tu nu vezi ce facem aici? zise el. Ferii, împrinzi un pește? Ferii continua să-l privească, de parcă ar fi așteptat să-l vadă cum o să se descurce. El ridică din și prindei. Feristinse vârful țigării, o lăsă pe un bolovan sări pe nisip și intră în apă. Ieșind de sub pod, râul venea mic, limpede, lunecând și gâlgăind peste colțurile pietrelor, apoi făcea un cot, săpând sub malul cu sal și a plecat o bulboană unde se învârteau pete GÂLBUI de spumă. Aici se aruncau pescarii cărligele cu viermi pentru scobari, cu râme lungi de pământ sau cu coropișnițe pentru mreană și somn, cu lipitori oricum mațe de găină pentru clean, cu mamăligă pentru crap. Aici încercau ei trei cu râmă roșie de gunoi pentru cea fi să fie și tot aici, după ce se plictiseau să urmărească plutele rotindu-se la nesfârșit prin spuma gălbuie, el și ferii săreau în apa ce le trecea de cap, se lăsau duși de curent spre rădăcinile salcii și ferii se scufunda și făcea loc printre rădăcini într-un ponor larg sub mal, iar el îl ținea la deglezne și când ferii zvâgnea din picioare, era semn că trebuia să-l tragă afară, că ori prinsese ceva, ori nu mai avea aer. La ponor mergeau de vreme amândoi, pentru că la începutul verii, ferii intrase singur sub borta sal și ei și o parte din mal se lăsase peste el, prinzându-l de la brâu înăuntru. Noroc că apa fusese mică și putuse sări cu Cosmin să-l tragă pe țigan de picioare, scoțând de acolo un ferii parcă și mai vânăt, cu pieptul și spatele zdrălite de pietriși și cioturi. Băuse ceva apă, dar le spusese că sufocându-se înalțase capul și descoperise că ponorul se ducea în sus, râul nu-l umplea în întregime. Și că deschizând ochii văzuse în fața lui prin apa puțin tulburată un cârd întreg de cleni mari înghesuindu-se spre capătul ponorului pentru că n-aveau pe unde ieși, trupul lui închizându-le ieșirea. Nu se putuse însă întinde după ei cum era lipit pe fund de surpătura malului ce l păsa peste mijloc. Și le mai spusese că pe marginile ponorului, în apa aceea limpede, erau niște pietre foarte frumoase, lucitoare, cum nu mai văzuse niciodată pe vale, ca pietrele de mină. După ce peste câteva zile râul lărgise intrarea ponorului, ferii se scufundase iarăși și scosese cu greutate una să-l arate. Era ceva mai aspră la pipăit și mai colțuroasă decât bolovanii de sub pod și avea niște vinișoare gălbui, neregulate, ca vinișoarele maro din halvaua cu cacao adusă de unchiul ghiță de la Tripoli. Și atunci îi venise lui ideea. Ar fi vrut chiar în ziua aceea să se scufunde împreună cu ferii și să aducă toate pietrele pe mal, dar îi era frică, se gândea că dacă malul se prăbușea de tot și ferii n să-l tragă de picioare afară, mama ar fi nebunit de plâns la învormântarea lui, iar tata, cum era omblând, n-ar fi știut ce să facă și s-ar fi apucat de băut. s ar fi plâns și ea și s-ar fi îmbrăcat cu fustița bleu marin plisată iar pe cap și-ar fi pus o cordeluță neagră și, după ce l-ar fi băgat în groapă, i-ar fi luat albumul cu vederi. Ferii nu se lăsă spre bulboană, ci-o luă în susul apei, spre îngrămădirea de bolovan și grinzi de beton rupte rămase de la construcția podului. Era clar, voia să scape repede, să-i prindă Ancuței un porcușor, erau acolo o grămadă. Sub pod, la baraj, cum ziceau ei, învățase și el să prindă cu mâna îi arătase ferii cum să înceapă totdeauna din josul ponorului și să înainteze în sensul invers scurgerii apei, cum să ducă palmele, cum să închidă cu picioarele și cu trupul ieșirile peștelui. La baraj până și Cosmin îndrăznea câteodată să-și vâre degetele grăsuțe pe sub betoane. Acum ferii se lăsase în genunchi, apa ajungea până la brâu și scotocea cu brațele lui lungi subțiri la piciorul din mijloc al podului. Deodată scoase un țipăt. Cei se ridică el? E unul mare. Să vin și eu? Hai, strigă Feri. Hai și tu, grasule." El ni spre apă, trecând pe lângă Cosmin, care se scula cam fără chef. Grasului nu-i plăcea să prindă cu mâna, se temea de șerpi și șobolani. Apa era rece, pielea îi se făcu de găină. Pune-te acolo," zise încet ferii, ca și cum n-ar fi vrut să sperie peștele, și hai spre mine." Era mare?" Și el, lăsându-se în genunchi. Mare," zise Feri. n-am putut să-l cuprind. Nu știu unde, s-a dus că de mine n-a putut trece. El întinse brațele în adâncitura betonului, lunecând cu palmele pe fund. Apa îi intrase în chiloți, gâdilându-l. Cu fruntea se proptea de piciorul podului acoperit cu mușchi umed. Ei, fă cu feri. nimic, răspunse el, nu dau de capăt. Bagă-te cu picioarele, se ferii, să-l trimiți spre mine. El se răsucise, întoarse pe spate, se prinse cu mâinile de o tufă ce părea crescută direct din beton și-și dădu drumul cu picioarele înăuntru. Intră în ponor până la brâu și întinse cu vârful degetelor locul unde piciorul mâncat, zgrunțuros al podului, se înfigea în mal. În spatele lor zgribulit veni Cosmin. L-ați prins? Grasule, zise fericul, că te între noi și nu te mișca. Nu mă bag în apă, e rece, zise Cosmin. Hai mă că nu mori. Dacă te pui, n-are pe unde scăpa, zise Feri. Dar ce e? Clean, clean mare, hai mă, Cosmin, pune-te să-l prindem, zise Feri. Era întins întreg sub apă, numai capul lui era la suprafață. Pe nas, pe urechi și pe șuvițele de păr din ceafă avea spumă. Cosmin a început să se lase încet, țeapăn în șuvoi, dar atunci ferii spuse, ia stai! Se lipi și mai strâns de piciorul podului, Ignii, apoi scoase brațul stâng. Din pumn ieșea zvâgnind coada unui porcușor. Aruncă-l pe mal și hai pune-te cu picioarele spre mine, zise ferii. Cosmin îi luă porcușorul din pumn, se întoase și-l a pe mal lângă ancuța. Vai ce frumos e țipă ea! Cine l-a prins? Țiganul, răspunse Cosmin. Dar voi nu prindeți nimic? Cosmin, hai mă, lasă-te odată fă cu feri. Grasul se lăsă întâi într-un genunchi, să se printre dinți de neplăcere, apoi se prăvăli pe o parte. Eclânțâneau fălcile. Privindu-l, el a început să râdă. Cum își întindea cât putea gâtul, încercând să-și țină capul afară, Cosmin se mâna cu bivolița lui Ferii când se scălda în bulboană. Sta așa, să nu te miști, zise feri. L-am închis, nare pe unde ești. Am apă în urechi, fornei gras. Nu-i nimic, te speli și tu," zise Feri. Claudiu, vezi că vin spre tine, dă din picioare să tulbure apa." Pierdem vremea," răspunse el. A ieșit de mult de aici." Însă în clipa aceea trebuie sări. Simțise pe toată lungimea gleznei stângi o atingere scurtă ca o arsură. E aici, l-am simțit, e mare," șopti el și prinse să dea din picioare. Stați așa gâfâi ferii și cu brațele în ponor, îngenunchiat, înainte spre el." Au, urlă, fricoșa grasul, e la mine, m-a lovit. Unde șopti ferii? Aici, la burtă, strigă Cosmin. Nu-i zise ferii, pipăind burta grasului. A fost aici, m-a mușcat, făcu Cosmin. te fi mușcat de, început să zică ferii, dar deodată igni și se scufundă tot sub apă. Și în timp ce lui îi veni să râdă, imaginându-și cum peștele cel mare, disperat, îl mușcă pe grasul de păsărica mică și roz, simțit degetele lui ferii atingându-l pe pulpe și imediat din nou... Arsura aceea scurtă de data aceasta la tălbi. Instinctiv trase picioarele, dar îi furușine de frica lui și se împinse înapoi spre fundul ponorului. Arsura era acolo. Tresării apoi și ținu respirația. Capul lui Feri cu ochii roșii apărut la suprafață. L-am avut în mână, dar l-am scăpat. S-a dus spre tine, Claudiu. E la mine, el, L-am prins. Stau cu tălpile pe el. Feri făcu ochii mari, apoi se dezmetici, trase aer în piept. Și se vărâ sub apă. E mare, Claudiu?" șopti și grasul. Juma de metru," răspunse el. Între tălpi și fundul ponorului, peștele tremuraz vâgnea gâdirându -l. Din câte și dădea seama, cu talpa dreaptă îl presa pe cap, iar cu stânga pe la mijloc. Peștele era rece ca mălul. Mâinile lui ferii îi lunecară pe glezne. Își se retrase încet talpa dreaptă și degetele celuilalt se strecurară iute în locul ei. Gata cu bietul clan. Dacă apucase țiganul să-l ia de urechi, era ca și fript își scoase din ponor și celălalt picior și imediat răsări și ferii strângând peștele la piept. Mamă, ce mare ei, strigă Cosmin. Ieșiră din apă și alergară pe mal. În fața ancuței, ferii desfăcu brațele. Peștele bufni surd pe pietriș. Se strânse în jurul lui. Nu mai mișca și era plin de namol și sânge. E mort, zise ancuța. Cine l-a prins? Claudiu, zise ferii. Nu eu, zise el. Ferii l-a prins. Eu n-aveam cum să-l scot. Va avea, zise ferii. E rupt și raspinării. Când am pus mâna pe el, nu mai mișca. Săracul zise încuța și se aplecă și puse arătătorul pe un ochi al peștelui. El simțea încă în furnicătura rece din ponor când cleanul se zbătea să scape de sub apăsare. Poate că de greață și frică împinsese prea tare și rupsese într-adevăr și raspinării. Fără să vrea și privi labele picioarelor. Nu le avea așa mari ca ferii, dar peștelui i s-or fi părut uriașe cum îl strângeau acolo în fundul ponorului. Cale lui Gulliver... Și Gulliver, dacă ar fi vrut, ar fi putut omorâ o mulțime de omuleți în liliput, călcându-i sau strângându-i în pumn, ca pe muște. Pentru pește, el, Feri și Cosmin erau niște Gulliveri de care se murea. Dar și Gulliver putea fi omorât de uriași în țara lor. Poate că moartea este totdeauna un lucru mai mare decât cel care moare. Se lasă asupra lui și gata. Nu zicea și bunicul în ultimul timp că l-apasă ceva pe piept? Îl pipăia cineva cu tălpile pe piept și voia să-l înghesuie între patul din tindă și perete, ca într-un ponor. Dar nu moare bunicul așa ușor. Dinspre sat se auziră clopotele bisericii. Cosmin închise un ochi și se uită la soare. E 12. Ferii luă cleanul și îl spălă de namol și sânge. Îi trecu printre branhii și îi scoase prin gură o nuielușă de salcie, apoi îl lăsă în apă punând peste nuia un bolovan. Arăta acum frumos, lucitor, cu soli mărunți și si de fii încălecați unul peste altul. Încurgerea apei părea viu. Are pe puțin un kil, zise Ferii. Încă n-am văzut așa călea le mare. nil dai nouă? Întreba în cuțavil, dau răspunse Ferii. Nu ne trebuie, răspunse el. Mama, nu-i-l frige, e păcat să-l aruncăm. O să-l iei tu, Ferii. Măcar țigănuii și frații și surorile lui s-au bucurat când vor vedea peștele cel mare sfârâind seara în tigaie. În lipsă de altceva, toți țiganii mâncau mult pește pe care îl prindeau cu coșurile, făcând hărmălaie la râu sau la celălalt capăt al satului. În balta, unde mama nu-i dădea voie să meargă, pentru că locul se numea urât, Câcaina, și unde vara țigănci tineri se scăldau, făcând tot felul de semne cu mâna mașinilor și celor ce treceau pe acolo. Și le închipui pe ferii, intrând în coliba lui și aruncând fără vorbă cleanul pe masă, ca să-l facă pe ol bătrând bunică său să se mire. El n-ar fi putut spune acasă cum l-au prins, pentru că atunci mama și-ar fi dat seama că se dezbrăcase de costum și intrase în apă și ar fi fost jale. Ea nici nu-i curăța peștele pe care îl prindea, nu suporta mirosul. și îl curăța singur sau cu bunicul. Și tot amândoi îl și frigeau și îl mâncau, în timp ce mama se uita la ei strâmbându-se. Și apoi, astăzi, nu i-ar fi trebuit nimănui pește, deoarece mama, când veniseră încoace, umpluse tot bagajul cu punj de orez, ceea ce însemna că va face sarmale. Gata, zise el către ferii, hai după pietre. Traseră lemnele lângă vatră, fixară unul deasupra ei, și Cosmin început să rupă și să așeze crengile pentru foc. El vrut să intre în apă, dar ferii îi făcusem spre salcie. Nu sărim?" Sărim," răspunse. Se cățărară pe trunchiul înclinat, întâi ferii, apoi el. Ajuns deasupra bulboanei, ferii se ridică în picioare. Vreți să săriți?" striga Ancuța. Tu nu vezi?" zise el. Atunci săriți amândoi deodată, ca în filme," strigăia. ea. Ferii se uită întrebător spre el. Dă-te puțin mai încolo," zise el. Și se ridică în picioare. Gata făcu ferii. gata, zise el, un, doi, trei. Simția apa învăluindu-l rece, lunecoasă, zvâgnit de două ori din picioare până atinse cu palmele fundul și căută cu degetele rădăcinile salcii. Se prinse de una și început să numere în gând.